Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Ballester Aquesta setmana fem memòria amb Enric Malik. S'està apuntallà, aquest llibertari, de gairebé 90 anys. Aquest era el segon episodi de la seva història. El primer ha parlat de la seva família. Ell va néixer a Sant Joan d'Espí, a Catalunya Sud. Son pare li va transmetre els valors llibertaris que ha mantingut sempre. Als 13 anys fa la retirada amb la família, els 18 entra al Maquis i participa a l'alliberament de Narbona i Quillan. La història continua en aquest segon episodi. Oh, eh, partisan, ouvrier de païsans, c'est l'alarme. La lliberació passa una altra cosa. Quan arribem, vam tenir un combat sèrio entre Alet i Limú, que allà va morir el tinent, els el fils llotnà, és com el segon tinent, era el que manava els americans. Allà va morir Alet, que hi ha ja encara la tumba i tot. I, i després ja, el resto no re. Eh, vam arribar a Narbona i a Narbona suposo que era principis de septembre Això no, no, no ho tinc molt clar. Estàvem amb un company, un Ramon i veiem uns pesquins uns cartells eh, Unió Nacional Espanyola un gran mítin per a la liberació d'Espanya de i, y... mira, els espanyols han fet la unitat, tindríem d'anar a veure què són, qui són aquests. I ens hi presentem en aquell mítin que anunciaven, que el dia després o, o dos dies després, en el Cine Família. I quan arribem al mítin, Eh, ens veuen arribar amb un fusell a l'espatlla les, i diuen, no, enteneu, que nosaltres som espanyols i volem, volem veure el que hi un perquè a nosaltres també ens interessa llibrar Espanya. I no sé com va ser, que va cap al fondo i eh, amb això el que parlava, eh, diu, "Tenem que tomar exemple diu, d'estos jóvenes que han anat a lliberació de França i que ara estan disposats a lliberar Espanya. I amb això ens fan posar a dalt de l'escenari. El públic ens va aplaudir, nosaltres estàvem molt que ens aplaudissin. A darrere nostre van seguir 7 o persones, potser deu no sé, joves, voluntaris. I... L'endemà ja ens anàvem cap, cap a un camp d'entrenament. Ho vaig dir al meu tinent, i el meu tinent em va dir no ho sé de quines forces conteu, però trobo que són una miqueta massa, massa precipitat. Tindríem d'acabar de a França, que encara hi ha la Roi-Yang, hi ha la poça de Colmar encara que no, que no està aclarida, i després, quan hàgim lliberat França, pues nosaltres mateixos, potser vindrem amb vosaltres també. Però jo amb l'altre estàvem decidits d'anar-hi. De, de, I vaig anar al camp de Camurac. I a Camurac ens van donar una miqueta de poca cosa d'instrucció, perquè consideraven que ja havien fet el maquis que ja eren veteranos. Uh -huh. Van donar una miqueta d'entrenament en els que no havien agafat mai un posell. I al cap de pocs dies vam anar cap a Espanya. Veu passar la frontera per Vallcebollera? Per Vallcebollera. A Cerdanya? Sí. Aquí hi era una guerrilla comunista? Sí. El... El comandant Mateo, que era el que portava la cosa, em va cridar i diu T'hem escollit a tu perquè ets català i en allà on teniu d'anar serà, serà interessant que estiguis. I no, no parlàvem de política. Política no se'n parlava. Semblava que no, no es volgués parlar de política, i quan vam passar a Balcebollera, cap a dintre, érem 25 homes amb el la vela i jo li vaig dir, capitan, eh, anem entrant, anem entrant, dic, però dic, eh, és que ja està ben estudiat això, sabem eh, amb a què comptar, perquè jo veia que anàvem cap a Espanya, però normalment la rereguàrdia no n'hi no havia, no, no, no ho veia clar. I diu, oh, diu, no, esperem, diu, perquè diu, ara anem a, a, a un bosc, allà esperarem l'altres altres que venen, que serà el comandant Mateu amb altres homes que van passar al cap de doncs 3 dies, uns 55 homes. 25 érem i 55, fan uns 80 homes. Però la cosa estava molt mal preparada. Al menjar. Quan es va acabar el, les racions que ens habían donat i les tabletes de xocolata que també portàvem, tabletes de xocolata, no hi havia menjar. Teníem d'anar amb una ferma de veure si, amb una magia, si ells podien vendre patates. I no vam tenir temps de gran cosa perquè al passar el segon grup estàvem, nosaltres estàvem esperant que arribessin però amb això vam sentir uns quantes ràfegues de metralleta eh? i veiem que a baix, a la veuada, corrien, eren màques que corrien i es, hi havia els guàrdies civils molt més enllà. Havien passat de dia amb una bandera republicana davant. Nosaltres que havíem passat no, sense fer soroll i que no ens veiessin i, i el, el segon grup va passar amb una bandera republicana davant. Estan bojos, que estem bojos. I amb això, aquells que estaven perseguits arriben a refugiar-se en, en el bosc on estàvem nosaltres. Ja comencem a, a parlar, ens doncs van donar una miqueta a menjar, a beure... I, I amb això m'envien a mi, diu, haurien d'anar algú, diu, a buscar l'infermer, el... el que tenia el botiquín. Diu, que s'ha perdut. Diu, ell i un altre. I un noi, de el la... Maquis de la muntanya Negra, i jo, vam baixar en busca d'aquest. I quan baixàvem sentim a parlar espanyol. I, I amb això veig que eren dos guàrdies civils que posaven amb el nanajero a l'espatlla, doncs pues, xinotxano anaven pujant el maquis, anaven pujant. I vam, ens vam posar d'acord amb l'altre, que ens posem entre, entre tots dos aquí, quan arribin, els agafem amb foc cruzat, dic, no, no, no, els tenia, són nostres. Però amb això veig que em, que em pugen d'altres, que no estaven sols, pujaven d'altres. I m'agiro per dir-li que, que ens retiràvem ja no hi era, ja havia fugit. Diu que Em va dir que havia anat a buscar reforç. I ho vaig fer igual, em vaig, vaig pujar sense que em veiessin els guardes civils, clar, no? i quan arribem en allà on hi havia el grup reunit no vaig tenir temps de dir que pugen per aquí que n'hi havia un, el Caras que estava de guàrdia a l'altre costat diu que som per aquí i ja se van sentir alguns tirotets i allà ens van rodejar van rodejar, però d'una manera molt molt estranya. No, L'enemic no el teníem a davant. L'enemic el podies tenir aquí, com el tenies allà, no, no hi havia una, una línia de foc. La prova és que nosaltres estàvem, aquest noi, jo i un altre, i la, la configuració del terreny era així, i ells tiraven, i quan arribaven a l'altura nostra, les bales passaven molt altes. Tallaven el, el, les rames dels, dels avets, les espines, queien, però no ens tocaven a nosaltres. Vem estar un, un moment tirant, però d'una manera molt confusa. i el mateix m'explico com... no m'explico com ens en vam sortir. Se sentia tirar d'un costat afluixava de l'altre i sentíem que, que, que els tiros s'allunyaven perquè la gent corria i nosaltres, que no vam córrer, ens va salvar perquè ens vam quedar allà. Amb això vaig venir una sombra que era el, aquell manyo, José Abad, que era el guia, i diu, no, no, no es moveu, diu, que sembla ser que la cosa va bé per nosaltres. Diu, el comandante Mateu i el, el capitent Vasco, tots aquests, diu, segurament que són presoners perquè han baixat del costat dolent. I els, els tiros s'allunyaven, com que n'hi havia tot arreu que corrien, perseguien els que corrien, i nosaltres que vam quedar allà, doncs, ens va salvar. I aconseguiu, en Rimmelic, tornar a travessar la frontera, retirar-vos, fugir... Oi? I aquí no teniu fàcil, perquè us detenen a Prada. Quan vam arribar a la Cebollera, vam estar uns dies que cada dia n'arribaven algun que havia escapat, que arribava per la frontera almenys hi havia cinc o sis que es van, van escapar darrere nostre. I jo vaig telefonar al meu pare. Des de la cabina telefònica de Valcebollera vaig telefonar a la cabina telefònica de Valvianes, al costat d'aquell I vaig tenir el meu pare al telèfon i dir, i diu, on pues, li vaig explicar, dic, estic a la frontera, al costat al costat francès, i, i diu, en aquí, aquí passen coses molt rares, molt lletges. Diu, aquí han matat el, el Mialet, han matat el Pedro Pérez. Bueno, però qui els ha matat? Diu, per telèfon és difícil d'explicar-te, però en fin, els mateixos que estàs tu, els que estan amb tu. I els que havien matat eren Socialista, Pedro Pérez, Miguel González era de la CNT, Ramon Mialet era de la CNT, era de Vic. Això ho vaig explicar jo en el, en el Grupo Nostro, que havia Mauricio Pasqual, hi havia José Abad, el Ramon i jo. I el diu, Aquí eh, me sembla que són purgues que no m'agraden gaire, perquè això me recorda... A Aragó, a Aragó també ens va passar una miqueta. Parlava de purgues? Sí. És a dir, que eren els comunistes que purgaven? Eren els comunistes que feien pressió sobre... Ara estic digint aquí... Un, unes pàgines que m'ha enviat un company que està parlant d'això, que fa, fa un llibre sobre això, i els companys no estaven molt convençuts d'anar a llibre a Espanya. Era una cosa molt... Eh, no, no estaven convençuts. Hi havia la GEL, la Junta Espanyola de Liberación, i llavors els, els companys que viuen per aquí van fer una reunió aquí i van dir no, no, nosaltres no tenim res a fer amb la Unió Nacional, no tenim, no tenim res a fer. Però el Miguel González havia tingut la, la desgràcia de, de dir i francament no, nosaltres no hi anem. I, I van dir, us donem tant per reflexionar. Tants dies... per tantes... dos dies, em sembla, per reflexionar. I després tornarem. I al cap de dos dies van tornar, se'ls van emportar i els van matar, tots quatre, de... a Montfort. I a Camorac, quan jo vaig arribar a Camorac venint de Narbona, vaig trobar el Ramon Mialet. I el Ramon Mialet era un noi que a mi m'havia simpatizat molt quan treballava al bosc, venia a portar-me llibres a la barraca, que havia fet, ell havia fet descobrir Panaitis Strati i havia fet descobrir una sèrie de que m'jo preguntava d'on sortien aquests llibres. Que els refugiats porteixen llibres així, no no I ell va desertar de Kamurak amb el seu cunyat va desertar, es van escapar i arriben a Quillant. I a Quillant, doncs, pues, els... una sèrie de peripècies van a la gendarmeria. La gendarmeria no va voler saber res. És una fe... Una... un asunto d'espanyols, us, ja us arreglareu. Els guerrilleros es van agafar i els van matar. I llavors és quan nosaltres decidim de Valcebollera, jo, jo, jo no estava decidit a, a desertar perquè el comandante delicado, que aquí al llibre de, del seu fill que fet ara, diu, bueno, no hay que desanimarse, ahora vamos a volver y esta vez con mejor, mejor material. doncs d'acord, sis pues, més sis, doncs hi anirem. Però com que va haver el cop de telèfon del meu pare, i vam parlar entre els companys, vam decidir de fugir. I tots quatre, doncs pues, dos, se'n van anar amb una hora, i nosaltres amb una altra, i quan arribem a dintre del tren, pues, els gendarmes demanen els papers, no en teníem, i no vaig voler dir que, que havíem desertat de la nostra unitat. Dic, bueno, nosaltres venim d'Espanya. Ah, diu, llavors doncs, us tenim de donar les autoritats espanyoles de Prades. I ens van entregar a l'estació de Prades hi havia guerrilleros i ens van entregar els guerrilleros de Prades. I en allà... Ens van fer algunes preguntes eh, bastant sèries ens van... i bueno, ens van deixar en una habitació, esperant no sé què. I quan estàvem dintre l'habitació n'hi havia un que estava allà que l'havien tancat també. I era del Pum i diu d'on veniu? I, Venim d'Espanya ah, pues, jo ho diu jo no hi he volgut anar, però m'han ha, agafat. Amb això va haver un ball. No, no vam menjar res, no ens van donar res a menjar. I van fer un ball allà. era la vilà Margarita de Prades que era allò hi havia la, la Gestapo. I arriba algun, diu vinga, tu, fugim, li diu en el que hi havia, que es deia Edmundo, on recordo el seu nom, Edmundo. La primera vegada que sentia aquest nom I aquell, aquell diu si té un consell per donar-vos-ho, diu feu com jo, pireu. Ells van fugir, nosaltres també. A fora, a la porta, no hi havia cap guàrdia. Vam fugir en direcció de Perpinyà. I al cap de dos o tres dies vaig arribar a casa. Vam trossos de camí amb camion, altres trossos a peu. I quan vaig arribar a Bellvianes, a casa meu pare, diu, no es tracta de dormir aquí, eh? Diu perquè ja t'han vingut a buscar, t'han vingut a buscar com a, a desertor. I el, vaig anar a dormir a la barraca d'una vinya i després l'endemà, amb el xicot que venia, que venia amb mi, l'endemà vam agafar, a, lograr agafar el tren fins a Carcassona. I a Carcassona vaig anar a veure el comandant Jean-Louis, que era el jefe del maquis francès on estava jo. I aquell era comunista. I diu, els camarades espanyols diu, estan bossos, que, que era el moment ara, el moment d'anar allà. Diu, no, no, no, no, no, no, no passeu pena, diu, aneu cap a Narbona, us faig una, una ordre de ruta, us de, de ruta, aneu a, a Narbona, i allà hi ha els companys, ja Firmenc, Lazare, tots els companys, que eren els... els jefes, diguem. I quan vaig arribar allà em van fer un carnet d'identitat, forces franceses de l'interior, eh, fulano de tal, nascut a tal lloc de nacionalitat francesa. Diu, però si no soc francès, jo. Diu, no, no, diu. Si a casa els guerrilleros te controlen, diu aquest carnet d'identitat ho pot servir? I el carnet encara el tingui. I quan em van a... un dia que vaig baixar a Killan de Nervona vaig arribar aquí em van agafar els guerrilleros, em van interrogar, però al veure que tenia els papers francesos, em van deixar. Anar. Per entendre, Ric Mali, que en aquell moment, doncs, per França, et podien controlar o la gendarmeria francesa o aquests guerrillers espanyols? La... Pel departament de l'Ariege i de l'Aute, els guerrilleros eren els amos i la gendarmeria no es posaven res. I eren ells que manaven fins al... Fins al mes d'octubre, de... allà ja va començar a calmar-se una miqueta la fossa de la guerrilla espanyola. Van anar desmobilitzant la gent, van anar perdent força. És la història d'un viatge, el seu viatge darrer, el d'un maqui legendari, el d'en Quipo Sabater. Els darrers dies de desembre, 1959, orellàvem la frontera, eren 5 hòmeus i crou, i venien de costoja per passar pel lloc normal, la taverna de la Muga, que és un bon pas natural, i Sant Julià de Rivelles, i després Sant Bernabéu, Correjant el bassaboda, lliurona i coll de la creu. La vaga del Ginebret de i mare de Déu del món, la Déu que arreu i vi, quan som el fa ja el fort, el fa el gas penada i fot, no s'ho poden pas negar, que si de es camina, de dia cal reposar. No tot són flors i violes, que comença l'embolí. Van encendre una foguera i això fóu un greu obli. Un carter rural passava, buit a l'ombra i força hostil. Els mills fent i corre el poble i avisa els guàrdies civils. Quan arriba la parella té la sorpresa i la noix quan parlen les escopetes, un cau ferit i l'altre fut, però els maquis també han rebut, perquè en Quico Sabater té una ferida a la cama, més dolenta no pot ser. S'acaba la guerra, i però continueu actiu, perquè continueu ajudant a passar fugitius, sí. premsa clandestina a través de la frontera. Sí. Hi ha l'assumpte del cònsul de Toulouse, que teníem... Que hi ha un intent de segrestament, no? Sí, teníem cinc o sis companys que estaven a punt de ser afusellats a Barcelona i nosaltres, un grup de joves, vam, vam decidir de raptar el cònsul per intercanviar-lo però un de, dels nostres, un d'aquells joves, va veure que el cònsul eh, amb el seu cotxe al boulevard de la Colombeta baixava amb una dona i entra en un hotel. que era un, un fulano que era molt mujeriego. I llavors se'n va cap a casa, agafa una, una bomba de mà, una granada i espera que surtin de l'hotel. I en el moment que surt de l'hotel, passa per darrere el cotxe per tirar-li la bomba entre les cames, però la, la sincronització no es va fer bé, i va tancar la porta abans, i llavors hi havia... La, la vitra de darrere, que estava una mica oberta, i va tirar la bomba a darrere. Però d'entre el llibre poso les fotografies del, del, dels cotx del cotxe, però ell no va tenir res. I llavors els, els de la CNT, els homes grans de la CNT, ens, eh, ens van mirar malament, perquè van dir eh, feu, feu coses que, que no es tenen de fer perquè ara nosaltres aquí estem tranquils, ten, tirem els diaris, ens deixen fer, i si comencem així ens, ens passarà com els comunistes que, us, que ens tancaran la botiga. botica. Són, això en els 52 o així. Va venir un altre company, de l'interior, que diu Vull muntar el MPR, Movimiento Popular de Resistència. I diu, m'han dit que tu estaries disposat. com així. Sí. Però això eh, passava el temps i no passava res. Havíem recollit algunes armes, però no no anaven davant, ho vam deixar córrer. I llavors és quan hi ha defensa interior, de, organitzat per un company que estava a Mèxic, Octavio Alberola, organitzen una ret per poder... Eh, primer es tractava de fer una campanya contra el turisme, posant bombetes que no van matar ningú, a dret i a esquerra. Va anar, va anar sembla que a Nova York, van, van fer un atentat contra el bisbe, es eh, va posar una bomba al Vaticano, van posar bombes, en fi. Però va tornar, la cosa va anar malament, ens van agafar... Delgado i Granados, els van passar al Garrot i Vil i no ens va sortir tot bé. L'atentat que es preparava contra el Franco va fallar i jo ja estava una miqueta desanimat per això, perquè entre una cosa i l'altra, però mentrestant jo havia sigut representant de l'editorial Rodivérico de París, llibres espanyols prohibits a Espanya, ben segur, i em venia bastants per la frontera, em venia bastants que sigui a Lluçong i, i en aquí també. I és quan li dic a la meva companya que a Perpinyà que és un, un país que sempre ha sol, dir que s'està millor que Toulouse, tindríem d'anar a viure cap allà, i ben venir a Perpinyà i... Dintre dels meus clients n'hi havia un que tenia set shops i diu, hi ha un magatzem diu que tindries de fer-me dipòsits, de llibres, diu, aquí només vull vendre que política, la pornografia part d'aquí vull vendre política. Vam posar la cosa en marxa i li dic, escolta, dic, T'en tens prou magatzems, aquest, si, si me'l donessis a mi, quan no voldries. Ens vam arreglar i on em vaig quedar aquell magatzem i vaig mandar la llibreria espanyola. Era aquí el carrer de Jean Peirat? Jean Peirat, número, si no m'equivoco, número 46 ho no estic segur això era l'any 74 74, sí a mm -hmm. Nallaves tenia un dipòsit bastant important perquè teníem Ruedo Ibèrico, tenia Editores Mexicanos, Mexicanos Unidos del Fidel Miró tenia Ebro dels comunistes que és les edicions de Moscú però a França es deia Col·lecció Ebro i ells tenien tota la, que encara en tinc algun per aquí, i es venia molt. De totes aquestes, de les tendències de CNT, del Partit Comunista i dels llibres d'editores de... mexicanos unidos, se'n venien molt. Perquè venia molta gent de Catalunya Sud. Oh, sí comprar llibres, i anar el cinema... Amb autobusos. Amb autobusos. Hi <ríe> havia un cas molt, molt simptomàtic. El meu fill, el gran, es posava a la porta i impedia que entriu gent a la llibreria i quan es sortia un deixava entrar un altre. Feien cua per entrar a una llibreria. Sí, perquè era una llibreria petita i mm -hmm. molta gent... Pues, eh, Eh, sí. no, joves que sofaven els sí, llibres, llibres i llavors hem pues, trobat aquest mèrit que ell se posés allà a la porta i impedís la gent d'entrar mm. i ara en sorto, un pues, un altre que entri mm. i això va durar bastant bastant de temps però jo tinc de dir la veritat en aquell moment la llibreria m'importava menys la cosa es fa d'Espanya i cada dos per tres em cridaven de Barcelona eh, per passar algú vam, vam passar bastants vam passar bastants sobretot d'allà cap aquí fins que un dia ens vam posar la bomba l'any 76. 76 i destroveixen la llibreria? Era una llibreria petita, però en realitat abans havia sigut un gran magatzem. i havien partit en dos, Hi havien fet un envà. I quan va estallar la bomba, doncs, la en va se'n va, va anar, va caure, i ens vam trobar amb un magatzem gran. <ríe> Qui va posar la bomba? Doncs... Pues... uns diuen el Cristo Rei. D'altres diuen que si era un de l'OAES que estava a Sant Esteve. Eh? Eh, els altres diuen que si és el mateix que me'l va comprar la llibreria després, tal Eduardo Soler, que ben sapigué que treballava per la policia. No, no, ho, va, no ho va de reivindicar ningú. Lluitarem per la tant si volen com si no. No acceptem la jerarquia dels que imposen l'opressió. Caminem, doncs, dia a dia sense fer-nos por camí. Treballant amb alegria obtindrem el noble fi. No volem martells ni fletges que ens arrenquin el pensar. Volem llum per les escletxes d'un món trist que hem de canviar. I tots junts, germans de terra, germans de cor i de cervell. No demanem pas la guerra, però si n'hi ha serem fusell. Per la vida llibertària d'una nova societat el serem amb mà unitària, El drap negre trapitjat. Lluitarem per a la rosada D'un nou món lliure i valent, on la por serà es I diurà feliç la gent. On l'amor serà esperança i no una formalitat per oblidar la recança de no viure amb llibertat. aric me gairebé 90 anys. Com us trobeu ara veient aquests 89 anys que heu viscut tan intensos. Des de uns die des de que ha sortit el llibre? que m'assembla que he fet algú. Des que he sortit el llibre, però perquè ha en comentaris, m'ha diu oh, si he tingut una vida molt, molt ben remplida,s que aquí ara m'assembla que sí que, que he fet alguna cosa, però jo he viscut sempre eh, per mi, la, la Militar, llegir, eh, sense pensar lo que, que feia. Jo no, no em havia donat compte que, que havia fet tot el que he fet. El llibre Aixecant-se un exil, itinerari d'un militant llibertari espanyol. El vostre net us ha ajudat a fer el llibre? Eh, Ells venien aquí, i el papi diu aquest llibre l'acabes, dic sí, dic oh, dic... Perquè vaig a poc a poc perquè no hi veig gaire diu, bueno, ja t'ajudaré jo vols? Car, si vols sí. i ell em va, va fer la, les notes de baix de la pàgina eh, alguna cosa que escrivia i ell m'ho posava en net perquè, o l'ordinador i en fi, em va ajudar Per acabar, Enric Malic quin missatge voldríeu deixar als més joves? Difícil Difícil perquè l'experiència és bona per un mateix, però la meva experiència no serveix pels altres. I Jo veig que avui dia no solament els joves, però gent que no són tan joves, es deixen caure com a, com a rates. Qui era cregut que a, a França i haguera hagut un, un partit d'extrema dreta com el que tenim. Jo no m'ho haguera cregut. I la gent, pues, jo comprenc, eh, jo comprenc que la gent, eh, una miqueta decepcionats per la dreta, decepcionats per l'esquerra, i el context internacional també hi fa molt, però ells no, no ho veuen, eh, diuen, bueno, pues... A veure, aquests, aquests encara no els coneixem, potser que, ens, potser que aquests ens es sortiran. I aquests no, no els en sortiran, perquè aquests el que volen és arribar a lo seu, a un règim totalitari. No busquen altra cosa. El pare, no, el pare Lopeng, ell era un home que provocador, que suposo que quan va estar cara en cara amb el, amb el Xirac va agafar por de guanyar, perquè ell no estava preparat per, per manar. Ara la filla, sí, la filla està preparada per governar. Que ho faria bé, no ho sé, no ho crec. Però això em fa por. Fa por, dic, tot el que hem fet, per final arribar a un resultat negatiu. Per això que m'assembla que el, que el, el llibre, doncs, si hi ha algun jove que el llegeixi, doncs, potser el despertarà, no sé. És un llibre que podeu trobar fàcilment. Enric Malí, gràcies d'haver-me acollit a casa vostra, d'haver-me explicat tantes coses d'aquests 89 anys que heu viscut fins ara. Teniu els mateixos valors que, que abans, aquests valors que el vostre pare us va ensenyar? Ah, sí, sí, sí, sí. jo, bueno, l única cosa que em canso de caminar, sí. però si no fos això, jo, <ríe> si em venen a dir a mi, t'hauríem de preparar alguna cosa, doncs... Per... <ríe> Endavant. <ríe> Soc voluntarista. Aríma-li, gràcies, bon dia. Estes ullats, per a l'utopia, can si volen com si no, preparan amb la via, camí d'un món millor. Ba La nostra gent s'explica. Barangi Vallester.